Todo som que tu tiver pra mim é pouco, se botar de ré comigo você vai passar sufoco. Todo som que tu tiver pra mim é pouco, se botar de ré comigo você vai passar sufoco. Onde eu chego a concorrência sai correndo, que o meu som chega varrendo vai tremer Carreta céu, Negona. Os graves vão bater no peito, o chão vai tremer. Forradão. Todo som que tu tiver pra mim é pouco, se botar de ré comigo você vai passar sufoco. Todo som que tu tiver pra mim é pouco, se botar de ré comigo você vai passar sufoco Onde eu chego a concorrência sai correndo, que o meu som chega varrendo, faz tremer até o chão Quem tá do lado fica até de boca aberta, pergunta que porra é essa porque eu gravei um corradão Todo som que tu tiver pra mim é pouco, se botar de ré comigo você vai passar sufoco Todo só que tu tiver pra mim é pouco se botar de ré comigo você vai passar sufoco. É, Luan Marques, o grave vem da barca. Todo som que tu tiver pra mim é pouco se botar de ré comigo você vai passar sufoco. Todo só que tu tiver pra mim é pouco se botar de ré comigo você vai passar sufoco. Onde eu chego a componente a correndo é que o meu som chega varrendo vai tremer até o chão. Quem tá do lado fica até de boca.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 Fui que el grave és un